— От в контору мені треба одного чоловіка, тільки щоб добре письменного. — Письменний? — Так точно. — Сідай, пиши. Роман сів і взяв перо в руки, а управитель, не дивлячись на його, а записуючи щось у велику книгу, почав проказувати йому, що писати. Ні перо, ні пальці ніяк не слухались Романа. І ледве встиг він вивести два перші слова, а вже той наговорив йому їх зо два десятки. Позвольте, я не послышав, як ви сказали, припинив його Роман. Не оставайся позаду, управитель проказав йому знову все спочатку. Роман знову вхопив кілька слів, а все інше загубив. Позвольте, не вспішусь, той глянув на пиття. І побачив, що з усього проказаного написано кілька перших слів великими, недотепними, кривими карлючками. Роман ледве вмів писати. — Підиш спершу навчись писать, а тоді приходь. — В контору не годишся. — Коли хочеш, вставай до молотилки. — Ні, до молотилки не хочу. — І добре, бо лінивих мені не треба. «Іди собі!» Роман вийшов зажурений і сердитий. У його ще було в кишені трохи грошей. Він зайшов монополію, купив горілки і випив з горя, зараз же під хатою на вулиці. Довго дня вранці стара Савашиха полізла в скриню. Довго там щось перекидало аж на дні, а тоді витягла якийсь. Вузлик, звідти ля вив'язала карбованця, і як Роман увійшов у хату, віддала йому. — А на тобі, синочку, карбованця, бо батько не дасть, а тобі треба. — От спасибі, мамо, хоч ви по-людському до мене, не так, як батько. — А та тільки ти, синку, шукай собі роботи, а то буде у нас гнів та сварка з батьком та з Денисом. — Ходи вже в економію. — А що ж? — Взяли б з дорогою душею, так все приказчики є, хоч я й солдат, ну, невозможна для мене чоловіка прогнати. — Правда, от лишенько, а може іще де пошукати? — Найдем, не поспішайтесь, все буде в свою пропорцію на небольшому розстоянні. А сам собі Роман думав. Мабуть, у матері не один вузлик з карбованцями. Треба так підкрутити, щоб вони його рук не минули. Збігло іще тижню з півтора. За цей час Роман дужче зазнайомився з крамарим Михайлом Григоровичем Сучком. Спершу він тільки у крамницю до його заходив, а далі й додому, раз навіть обідати його заставлено. Їли добре. Через те, мабуть, такі гладкі були, і сам Михайло Григорович, і його жінка Агафія, і дочка їх Горпуша, дівчина років дев'ятнадцятьох. Сучковий роман розказував, що він поки так собі нічого не робить, розглядається, до чого братись, чи службу брати, чи комерцію заводити, і не цікав, що в його є на ту комерцію гроші. Це він вигадував на те, щоб сучок його мав не А той йому так. І вірив, і не вірив, а проте до себе пускав. Зазнайомився ще Роман із дякум та з якимись служащами на залізничній станції. Туди Роман ходив розпитатись, чи не треба на залізниці жандарма, хотів ще туди і податись. Але на ті посади брано тільки унтер-офіцерів, а він був простий солдат. Роман раз у раз ходив по своїх знайомих і радий був, як траплялось там напити з чаю або щось смачне з'їсти, бо дома того не було. Дома він так-таки нічого і не робив, тільки посправляв собі у вудки і ходив на річку рибу надати. — Що вловить? — приносив матері а вона йому варила юшку. Вухою він її звав, або ж пекла рибу у сметані. Він підлащувався до матері,